Këma sallët ala ibrahima wa ala al ibrahima Innëka hamidun mëjid Allahumma bārik ala muhammadin wa ala al muhammad Këma bārakta ala ibrahima wa ala al ibrahima Innëka hamidun mëjid Amma bārad Fainna asdaqa l-hadithi kitaabu Allah Wakhaira l-hadi Hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra l'umuri muhdathatuha wa kulle muhdathatin bid'a wa kulle bid'atin dalalah wa kulle dalalatin finnar Dhe zër të dashur edhe më tutje vajdojmë me spjegimin e kushtit pëst imanit i cili është besimi në ditën e gjëkimit Jemi duke spjegu disa ligërata në lidhje me besimin e këti kushti besimi i ditës gjëkimit si e beson e hlisoneti këtë ditë edhe si i beson procedurat që muslimant, gjithashtu edhe jo muslimant, kam për të kalu në këtë ditë. Pas i kemi folë disa fjalë, rrëth pëshorës ditës gjykimit dhe logarisë që njërst e kanë para Allahu ditën e gjykimit, sënte do të kalojmë edhe disa procedurat tjera që njërst do të i kalojmë ditën e gjykimit. Një për e tyre është haudi i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam Në të cilin do të pin ujë musliman të mirë pasus të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam Qëka është haudi? Haudi është një burim është këroj i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam Dite në gjykimit E burim është burim special i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam Dhe se i përket haudit, përmendim disa pika. E para është se haudi për amberit sallallahu alaihi wa sallam egziston edhe tash. Do me than, është i kryum edhe ka egzistu edhe në kohën e për amberit sallallahu alaihi wa sallam. Thot për amberit sallallahu alaihi wa sallam Wa inni wallahi le andhuru ila haudi el an. Thot edhe unë pasha Allahun, po e shoh haudin tim atë burimin tim që e kam në khiret po e shoh unë tash që në kupton se haudin për ambejri s.a.s. eksiston e uji që rjedh në haudin e për ambejri s.a.s. pre nga e ka pri ardhjen pri ardhja e haudit e këti burimit është pre gjeneti ndërsa cilësit e këti uji të këti burimi për amberi s.a.s. i ka përshkru, se kjo uj, është ma i ambel se mjalta, është ma i ftoht se bora, edhe është ma i bardh se qumshti. Ndërsa enët, që muslimant kan me pi për i këti uj, janë më shumë se sa ujet. Enët që muslimant kan me pi, janë më shumë se sa ujet. E gjatsia edhe gjërsia e haudit, Ajsame udhthu 1 muaj. Peambëri sallallahu alajhi wasallam thot, gjallësia edhe gjersia janë të njëjta. Nuk është i gjatë më shumë edhe i një ngushtë. I gjatë edhe i gjat njëjt. Udhdhëimi për me kalu komplet kët burim është sa më udhthu 1 muaj, e cili është ndikimi që nëse diku shpin, çka ndodh me të? Thot peambëri sallallahu alajhi wasallam و من شرب لم يظمأ ابدا اي اي tile bin prekti burimi ai ma nuk etet as nje here nese pin prekti uji ma nuk ka etje nuk etet njeriu as nje her e pastaj ket haud je qape amberi sallallahu alaihi wasallam ket burim akan edhe tjer, kësi burime, apo kja është pe gamber tjer kis burim apo kjo esh veç per peamberin sallallahu alaihi wasallam Se cili pejgambar E ka burimin e vet Se cili pejgambar E ka haudin e vet Thot për amveri sallatalli sallem Inna li kulli nebijin haudan Vërtet se cili pejgambar E ka haudin e vet E ditën e gjykimit Kan me ukrenu Atat e cilet Kan me shumë pasus Qe kan me utubu Pran haudit tyre E një hadith tjetër një prej sahabëve, thot ishim njëherë me pe ambejrin s.a.s. edhe unë dalëm në një vend, e pe ambejrin s.a.s. në tha, ma entum bëjuz immi mieti elfi gjuz, ju jeni një piesë, një grupë, e një qënë mi grupeve, mimën njeri duale lë haud, prej atyre që kanë me marë piesë, kanë me pi ujë, prej haudit tim ju jeni një pies e një qënë mi piesve një grup e një qënë mi grupeve të njerëzve që kanë me marë pies kanë me pi prej haudit e pas tej i pyten sahabët thënë e sa ishi ju adit adit që ju tha ju jeni një grup sa ishi ju adit thënë sahabët ishim prej 700 deri 800 vetë prej 700 dhe rritë 800 persona e tash kjo është një pies e njështë një piesve pra mundet me logaritë njëri ju sa ka me qenë numri e atyre që kanë me pi të haudi i pehamberit sallallahu aleyhi sallam kush është i pari që ka me pi të haudi i pehamberit sallallahu aleyhi sallam i pari është vet pehamberit sallallahu aleyhi sallam e pas ti me njëherë pas pehamberit sallallahu aleyhi sallam kush ka me pi për e këti burimi Paemberi sallallahu alejhi wasallam njerëstë e parë që kanë me bi te haudi janë fukarat muhajir muhajirat të cilët janë shpërngul për hir të Allahut ata janë që kanë me bi më një herë pas peambërit sallallahu alejhi wasallam ë një grup i muslimanëve për fatkeq musliman janë ata të cilët kanë me ulargu nuk kanë i pranu peambërit sallallahu alejhi wasallam Me pi të burim i ti Jënë disa njerëz Kur të afrohen me pi Ska mi i pranu për amëberi sallalli e sallam E mam kur të bi jo rahim e Allah Thot Ata janë grupet e devijuara Si qenë këvarit Si qenë muatezilet Rafidit Njerët bidaci Zulumqaret Edhe ata që Allah Ose për amëberi sallalli e sallam I kanë malku Këta janë njerëz që s'kan me pi prej haudit për amberi salladhali e sellem. E për amberi salladhali e sellem thot, ditën e gjykimit, kan me ard njerët që kan me uafru të haudi im, e me lajket kan me i largu prej aty, e pastaj kan me thonë, këta janë prej umetit tim, e me lajket kan me thonë, ti nuk e din që ka kan vepru ata pasteje, ti nuk e din që ka kan bo ata pasteje, këta nuk e meritojnë me pi prej haudit për amberi s.a.s. E kë burim që kanë me pi muslimant ditën e gjikimit, a është burimi i këotherit, ju edini që për amberi s.a.s. Allahu s.a.s. ja ka saktu një burim i cili qëhet këother, inna a tajnake el këother, ne ty ta kemi dhon këotherin, Kawthiri nse asha kat burim, ada haudin pe e peambërit sallallahu alajhi wasallam. Tilsi te kyte dy burimeve jën te njëjta. Ndërsa Ibn Hajheri rahimullahu fad, Kawthiri ada haudi nuk janë të njëjtë. Nuk janë një burim, ata janë dy burime. Haudi thot është jashtë xhenetit. Kan me pir njëz para se me hyj xhenet. Ndërsa Kawthiri është mrendan xhenet. Po uji që rrjedh te haudi e ka burimin prej kjo utherit. A është e qartë? Uji që është te haudi, burimi i n e ka prej kjo utherit, edhe cilësia e ujit është e njëjtë. Po dallimi është se kjo utheri është mrenda n xhennet, ndërsa haudi peambëri sallallahu alajhi wasallam është para se mehi n xhennet. E përveç kësaj, një procedur tjetër që muslimant a dhe munafiqat kanë me kalu ditën e gjykimit është një periudhë shumë e rëndë dhe shumë e vështirë ajo është kalimi i urës siratit ura e siratit çka është ura e siratit ura e siratit është një urë e cila shtrohet mbi jehenam jehenemi mbi jehenam shtrohet një urë ajo ura është ura e siratit është rrugë rëshqitëse Aty kamt nuk ndalen Aty ecja nuk kontrolohet Përveç atyre që Allahu ja u mundësan Me qenë që ndrushëm Kjo është rrugë rëshqitëse Ndërsa në trasmetimin e Ebu Saeed el-Khudriju Thot Kjo ur është ma e hol se qimja Edhe ma e mpreht se shpata Kjo është pra ura e siratit Gjithashtun argument të ka ardh Se kjo ur kur të kalohet është ersire madhe Që njeri ju nuk shah Se ku e vendon kambën e ti Ndërsa nën ur është gjëhenemi Allahu ne mundsof që ta kalohem këtë ur Sa malet Argumentet shumë të janë Që flasim për urën e siratit Tëtë Allahu subhanu e ta'ala Wa imminkum illa wariduha Se cili prejuve Ka me kalumbita Se cili ka me kalu në bi ure në siratit, waridu ha, disa pëj djetarve kanë thonë, se cili për juve kamëra, në gjëhenem, po nëse është muslimani mirë, zjarë i nuk e djegë, e pas taj kam e dalë, e shumitë se djetarve kanë thonë, waridu ha, në në kuptanë, ka me kalu në bi ure siratit, e jo që kamëra në të, kanë ala rabbike, hatë me mëgdija, Kjo është e Allahu që është i e prerë, këtu nuk ka diskutim, është që është i e prerë që se cili ka me kalu mbi uren e siratit, thumë menunet gjillë dhinët të kauë, e pastej Allahu i shpëton ata njerët e devatëshëm. Thotë Abdullah i bën Rawaha, thotë një ditë prej ditëve, ishte bashkë me bashortën e ti, në shpinë e ti, e pastej ramë prehrin e sajë edhe filën të qanë. Abdullah Ibn Rawaha filan të qanë, e gruaj e ti, kur e pa burin e sajnë atë gjendje, filaj me qajt edhe ajo. Abdullah Ibn Rawaha tha, pse po qanë i gruja e ime? Tha po qaj se po të shah ty duke qajtë. Tha adim se po qaj unë. Tha unë po qaj se argumentën kanë artë që se cili ka me kalumbi ure në siratit. Po nuk më ka ardhë asë një argument Se unë a jam që kam me kalu Apo jam që kam me ranta E Hasan Basriu, rahim o Allah Thot, një dit për e ditve duke kalu E shehë një person duke qesh me të madhe Duke boha i gare dhe duke qesh Thot, o ti filan A e din që ti ki me kalu mbi uren e siratit Tha po Tha a e din tja je i sigurd Se nuk kime ra Prej ure siratit në gjëhenem Tha jo Tha po si ki mundësi me qesh kështu Qysh po të keshet Kur ti e din Që ki me kalu mbi ure në siratit E nuk e din a ki me kalu A ki me ranta E pas ta i thonë njerë kohe, Kur ma ketë person Nuk e kemi pa Duk e qesh Se cili musliman është i argumentum është i sigurd Sës nuk ka qare pa kalun bi ure në siratit, po për asnjani nuk ka argument se ka me dal pasaj, ka me e kalu, apo ka me ranë gjahenemin Allahut, Allahun aruit.